Dagens nummer av Aftonbladet förtäller oss bland annat om en pjäs som går i tv ikväll. Sandro Kejober som har skrivit om en, det är en tågresa mellan tågar på Helsingborg som har givit honom inspiration till denna pjäs. Kan det hända så mycket så att man får ihop till en tv-pjäs på en resa mellan tågar på Helsingborg? Frågar vi den vane resenären Ludvig Lindemann. Välkommen hit! Ja, tack. Jo då, det händer en hel del saker på denna linjen. Den är... Ja, det, det brukar vara väldigt trevliga resor där för att säga. Jag åkte till exempel dagen mm. Mellan tågar på Helsingborg. Man måste ha ögonen öppna så upplever man både det ena och det andra. På en tågresa. Mm. Vad då till exempel? Ja, till exempel. Det var jag steg ombord då i tågar. På tåget då. Mm. Och... Då man ser sig omkring, det händer så mycket och trevliga saker. Där människor kommer gående bärande på sina paket. Andra har inga paket. Jag såg till, en del av väskor. Jag såg till exempel en ung man, han steg på en ung rosig rusig i 21,5 års ålder, var jag skulle mm. tro. Och han steg ombord i en ljus sommarhatt och blommig blommibläsor. Han bara, tillhörde kanske något poppan. Jag vet inte I alla fall han klättrade ombord Och gick ombord efter honom Han hade en flicka också som stod utanför Hon, skulle, hon var väl tågarpsboet Så hon skulle kanske vara kvar Hon hade ställt sin lilla damcykel Där precis på intill spåret, Där ställde hon sin cykel Hon ledde den förut Och sen så gick hon fram till, till tågfönstret Som han hade dragit ner Och så började de kyssa och så kramas så så krama. Det var så rart att säga så Hälften kunde man nog Ja. Ja. ja ja sen steg jag väl in och tog platsen Och så körde tåget Och fjällarna släppte inte Nej hon blev bara hängande kvar där i en, I en riktig öm Öm puss kan man säga Ja det var det riktigt det Ja jag vet inte hon hängde där och fladdra utanför tåget Sen stannade ju tåget till sen i Knölarp Nästa station alltså Då släppte hon och steg av Och så gick hon vinkande bort till cykelstolen, han en cykel där precis Och så så satt hon sedan och cyklade iväg bara rätt ut i sjön där för vi inte, det ligger ju sjö där alltså i vi i där Om du har varit i Knölar jag har inte varit i Knölar Där är ju växthusen va? Och så är det en allé Och så ligger det en i går lite till vänster Och så är det ju då lilla stationen Så det är ju egentligen bara en hållplats I alla fall, ja. ja, och så man kan titta som omkring i sin kupé till exempel där, där är ju till exempel En sån här det är ju en eh, vattenkarafin till exempel Jag har alltid förstoringsglas med mig Och brukar stå och titta på det där det är många djur och grejer Det är en eh, liten fauna och flora Där är små alger som rör sig så här Och små djur som simmar Och toffeldjur och grejer Och de parar sig och dör Och lever och andas Men toffeldjur parar sig inte Gör inte toffeldjur Nej, de det sig. Då, har, då har du inte sett i toffeldjur <laughs> Då har Ah. Du ska tänka på att det fanns sovagn med tåget ja. Ja, ja. ja, då ja Ja, så börjar jag Så börjar jag granska mina medpassagerare Där sitter en neger till exempel Gör det? Ja, det gör det så ligger in uppe i bagagehyla Jag frågar vad det var för någon Så det var bara reservproviant Det var han var nämligen från Nya Guinea, han skulle resa dit på semester, han har tagit med sig sin bror som Masek. Sen, eh, ja, sen sitter där en, eh, ja, där sitter en liten tunn, men det var lite vad roligt typ den, han, han steg på i knölapp. det var en liten tunn typ i blå skevjötskostym och halmat. Mm. Han var något, något drag man säger så, så, men det eh, var ju lördag så jag åkte, så var det inte så konstigt, han hade fått löningdagen innan, Steg om på de vita sommarskor alla Ja, då slog blå skjorta och vit sak, här Glömt slipsen, han hade gjort så lite snöre där bara Men han var ju snygg och prå på Steg han ombord och tåget, han satt sig rövvaktad Han började röra sig lite orolig såhär så här. Så var han på toaletterna och plötsligt hör vi några fruktansvärda skrik. Alltså. Vi ja. hörde fruktansvärda skrik på toalettet. Vi var ute och bankade upp dörren. Jag och Bengtsson, en som också brukar åka där på tåget. Då, upp Då hade gubben, den där lille gubben, han hade velat titta ut. Det är ett litet fönster som man kan fälla Så hade han rasat ner med ena benet och fått ut foten genom hålet. Där nere. Så han kom inte låsan, Han fick sitta där enda till Helsingborg. Med foten utanför. Ja. Ja, det så otäckt ut, de fick montera av honom. det så roligt ute i Helsingborg Han fick stå upp i båren ambul när ambulansen kom Ja Vad roligt Med hela där dasset nej. Ja, Det låter precis som en vanlig tv-ps ja. ja det låter som en tv Men vi satt Bara för att vi skulle picka upp honom så var det en blomstor försäljskad Hon satt blom och blommor i och grejer. Och då sa Och då blev han så upptänt så Han sa jag kan gå själv Och så gick han och locket slängde ja, ja. Jo det var roligt ja, Jag vad hände mer av tåget Ja sen kom ju konduktören Han kommer alltid där och ska bråka och se biljetter jag vet ingen människa som är så glad att se på biljetter som man kan på biljetter Så jag har alltid med mig en hel binja. Här kan du säga se så. Han hade 50-tal biljetter som han var och Fnittrade och dräglade och tittade på det är inte klok Ja sen så var det en gammal dam hon hade ju ingen biljett med sig Nej. Jag betalar ingen biljett så Jag har åkt så mycket så jag kan gå gratis Hon har en stor väska då med sig så. Han blev för och klippt han i örat Man ser hon hade <skratt> Flera hål innanför Sen slängde han ut hennes väska också Dessutom sa hon Ska du slänga ut lillpågen sa så Ja Det är inte klur Nej. Nej det var en rastande trevlig resa. Ja sen så Sen gjorde tåget uppehåll i, utanför Amlösa ja. ja, ett litet slag stannar till där för att invänta 7.38 <går> Ja, och Ja, då såg man hur det började brinna Det brann <går> Ja, det brann ja, Det var en gård som låg där ute, en stor gård och det brann, och det brann. Alla blev upprörda, titta var det var en stor tjockgubbe Han, Han brydde sig inte om det och Ser ni inte att det brinner i gården? Det är ju fantastiskt, det brinner och brinner och brinner i gården Så, Ah, han har nog ro med det, han som äger och så. Du ja. kan ni veta det? Ja, det är jag. Ja.